Вічливим вважається звертання на «ви» до малознайомої або незнайомої людини, до свого друга чи приятеля, з яким ви сто років на «ти». В офіційній обстановці спілкування на зборах чи вченій раді у присутності офіційних осіб, до рівного і старшого за віком чи становищем. При підкреслено «чемному» Стриманому ставленні. Звертання на ти, яке може свідчити про меншу вічливість, вживають стосовно добре знайомого, у неофіційній обстановці спілкування, при дружніх інтимних стосунках, до рівного і молодшого за віком. Звертання на ти – вельми складна проблема. З одного боку, це ознака особливого довір'я, близькості, симпатії однодумців, з іншого, коли, скажімо, начальник говорить «ти» своїм підлеглим, це принизливо для обох сторін. Таке звертання особливо ображає старших за віком. Розгляньмо докладніше стосунки між керівником і підлеглим у зв'язку із звертанням на «ти» і «ви». У певних колах поширена думка, що начальник, котрий звертається до всіх на «ти» Є своєю людиною, простою і доступною Та багатьом це не подобається Вони вважають звертання на «ти» виявом невихованості, низької культури Трапляється, що начальник звертається до одних підлеглих на «ти», а до інших на «ви» Відразу складається враження, що він має особливо наближених Буває і так Начальник з повагою звертається до одних на «ви», до інших – зневажливо на «ти». Знову маємо негативні наслідки. Та й не дивно. Посіяв плевели – не чекай хліба. Певно, золотим правилом тут є звертання на «ви», що забезпечує відповідну службову дистанцію і свідчить про культуру спілкування. Зрозуміло, манера спілкування між колегами залежить від їхніх взаємин. Коли вони доброзичливі, звертання на «ти» доречне. Якщо напружені, це ще один привід для загострення їх і навіть ворожості, тоді слід вдаватися до делікатного «ви». У колі сім'ї члени здебільшого звертаються одне до одного на «ти», хоча в деяких родинах діти говорять батькам «ви». До чужих дітей до 16 років прийнято звертатися на «ти», а вже щодо юнаків і дівчат гречним є звертання на «ви». Невічлим вважається звертання на «ти» до молодшої, але дорослої людини, якщо вас не єднають дружні взаємини. Проте в українському селі, де збереглися залишки традиції попри рівноправність і самостійність прадавніх парубоцьких громад та жіночого понеділкування, найважливішим у селі є родина. Парубок хоча й сивий завжди ти. Його підвищують до титулування ви лише поодруженні, тільки родина ушляхетнює його мужність. Слід не забувати, що надмірне тикання рідним, друзям, колегам, особливо на людях, звучить фамільярно, безцеремонно і може роздратовувати. Украй ображає на «ти» в розмові з незнайомим чи малознайомим. І хоча для датських соціал-демократів звертання на «ти» справа звична, проте життя показує, що це не завжди так. Міністр юстиції Данії соціал-демократка Пія Гелерруб відмовилася платити штраф 200 крон поліцейському, який затримав її за порушення правил їзди на велосипеді. Вона відчула себе ображеною саме тому, що охоронець порядку звернувся до неї на «ти». Згадаймо, як у нас викликає спочатку подива, потім обурення, звертання незнайомого – мужчину, жінку, тітоньку, діду, дівчину, юначе. І здебільшого не за віком. Такі форми звертання свідчать про нечемне, нешанобливе ставлення до людини. Чи варто тоді дивуватися, що у відповідь на звертання «Тітко, посуньтеся»